Bersatulah, wahai kaum muslimin Dengan semangat dan roh kebenaran Berjihadlah, wahai kaum muslimin Walau susah menepuh cabaran Bersatulah, wahai kaum muslimin Dengan obolusinan kebahagiaan Berjihadlah, wahai kaum muslimin Biar syarik ataupun kemenangan berjuanglah wahai umat Allah dengan masa Daulah Ismail berkorbanlah wahai yang beriman dengan hati dan segala kepunyaan bergeraklah ke gerbang jasa kalau menang mukkan alasannya cikkanlah Miat di hati Ingat datang Berhanya dan jirauh Bersatulah Wahai kaum muslimin Dengan semangat dan roh kebenaran Berjihadlah Wahai kaum muslimin Warang susah Menempuh cabaran Bersatulah Wahai kaum muslimin Dengan obor singa kebahagiaan Wahai kaum muslimin muslim Biasyari ataupun kemenangan Berjuanglah wahai Al-Qurulullah Dengan majlamat daulah Islamiyah Berkorbanlah wahai yang beriman Hantar sedang terpunya as bergeraklah jasa, dalam menang bukan alasannya cikinlah niat hati, -hati ingatnya benarnya janji robi selamatlah bakti Islam melangkah membimbing ummah ke medan siasa berpelomankan. Al-Quran dan Surinah Suburlah hidupnya dan pasti berbuah Suburlah hidupnya dan pasti berbuah Suburlah hidupnya dan pasti berbuah Kata kita ni duduk raca tak apa tak bangun malam-malam Aku duduk berdua Kita tidur di sini ni kata oh, buka, tu Kata aku duduk berdua Kita ni Aku nah, suku, suku tak kira bangun nak kita. Jadi kita malah duduk raca Lepada kita lup berdua jadi kalau tak, tak berasa pelukuh lagi tak berasa lagi tak tajam nak lah dan tu guru ni sehari dua ni malam kali lepas ni dia akan sebut lagi kita ni apa nama ni dia minta kepada kita untuk dia ke ni jadi negeri satu jadi sempat rajukkan kepada negeri-negeri lain dan tu guru ni sempat rajukkan dah pimpinnya kita sempat rajukkan kita esku kita ni sempat rajukkan dah ok kita tengok dah sepanjang kita meretuh lima belas tahun ni tak berlaku pun satu apa nama ni apa nama ni penyiasat SPR atau baga apa tajuk? Betul lah, bersih, telus semati. Jadi tinggal lagi rakyat ni yang ada soko padah dan soko kajian ni, kita minta lah wakil kita ni buih kerjasama sepenuhnya, pakai agak-agak saja pakoh diundi. Apa ni kuasa kajian? Kita juga buih satu sel lain supaya kita tengok kita rakyat kelas ni jujur semati. Jangan agak-agak mari, mari, mari tengok, eh, lagu lain rakyat kelas ni rakyat Johor, rakyat Singapura, rakyat mana dah jadi itulah merasa boleh-boleh kucing dengan motor. Sama-sama kita mendengar ceramah dan amanah. Yang akan disampaikan oleh yang amat berhormat Tuk Guru. Yang dengan siang menjemput dan persilakan Tuk Guru. We السلام عليكم ورحمة الله أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت فيه فؤادا وجاءك في هذه الحق ومعضة وذكر منه اسموة شرطة شرطة نبيزة مدلو أكو شرطة بالي إبادة موهي محمد dengan tujuan supaya hati menjadi kukuh pemikiran menjadi mantap di samping itu dalam kesusah juga mengandung kebenaran dan mengandungi nasihat kepada orang mu'min <tuh> salakallah yang dia selalu kongsi Fadil Datuk Ustaz Hasan yang pas kawasan Naib yang dipertua pas kawasan Ayat Ali yang berhormat punya pilih adun dan parlimen sekalian ahli jawatan kuasa pas kawasan macam sekalian ahli jawatan kuasa yang berusaha untuk menjayakan majlis malam ini muslimin-muslimat yang habis dan yang juga tak sempah habis Amba mengucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana walaupun sejak daripada petang kemarin, malam tapi tak di sejanya modulum ya. Mari sini pula Mari tadi di preposal dengan yang mak kita zul. Tapi tubuh basah segar, cuma letih. <laughs> <tuk> cah. Ini yang nana oyaknya itu <tuk> cah. mengenai dengan pasangan amnu yang berbagai dadu itu apa Sejak tadi Rus sejak tadi telah sebut dengan panjang lebar dalam bahasa yang dapat dipahami oleh apa ni penduduk kita tempat Ambornya nak buat gagos pun dia tak boleh lama tu oh, dah. <coughs> Cumanya satu daripada benda yang Islam tekankan sangat iaitu ingat sejarah. Sejarah ni kita belajar di sekolah-sekolah jarah botte jarah gulimat buat jemaatan usia di jarah tua parah buat wakah di pas botte jarah tok janguk ko jarah tok penali ko jarah tok tak royak de mate dia dak royak jarah pok dia <coughs> sampak ke di punamun ah pok pok semtanham Namo nama maksaleh mari tujuh putih laut, puti laut di sana mari sini sejarah kita tak wajah sejarah Nabi Muhammad jauh sekali ini cara mainan orang Eropa yang kita panggil penjajah yang kita dalam semayah panggil al-marbu fi'alihim dan abbali cara mereka nak melenyapkan Islam secara halus dan secara lembut, -lembut. tak sepuluh Jepun hari itu adik kakak sini dan kalau tidak dengan Jepun dengan dia pun dia main penapata apa gitu ni. Nyembak kau orang BC selalu 3 tahun 8 bulan 22 hari habis. Oh putih ni pak le ni masih lagi orang saya dia. Walaupun jahat tu kan punya tahu tapi cara dia main, kau panggil strategi aja. Pandai. Yaitu ni lah Dia tidak royak baikkan dia, bahkan dia royak orang, orang dia dia senyap orang kita. Kita lo ni duduk di penghujung bulan haram bulan haram ni bukan apa panggil boleh suruh suruh ni ambil pada asyurah asyurah maknanya 10 hari bulan haram ya kita sunat poso hari sunat poso tu jamai hari tu kita buat suruh amba usah ada pasang kan buat tak selalu buat 10 lah buat 10 kita sunat poso kita buat hari lain jandanya Alhamdulillah suruh orang buat tidak sepuluh hari bulan satu benda comel berubah dan dua tiga hari lepas tiga puluh kawah kegapur suruh buat di depan masjid Kota Baru termasuk Cina termasuk India Cina pun buat suruh amba tu pagi kacar juga kawah dia India pun buat suruh juga amba itu kan kacar juga kawah dia kita tak fikir, amba tu fikir siapa kumpul dekat Cina di Kota Baru tu boleh bergadik oleh orang Melayu buat surah kerana Amnud sebut hari itu kalau lepas mereka kata habislah China kena bunuh kena cabut kena kerat tu kena kerak ni takut ketahunyik China Alhamdulillah orang dia ugut China tak berlaku Bukan China buat surah surah-surah ni peor orang Melayu Tetap bersakut dengan China tapi dengan sebab cara kita buat kerja untuk orang yang kena Islam Islam ni agama Tuhan Islam ni peraturan Marilah ni. Untuk manusia Bukan untuk orang Melayu Untuk manusia Melayu baik Cina baik India baik Orang asli baik Asalkan dia ni Manusia tidak mempunyai Islam ni Habis ni semua Allah Ta'ala tahu Manusia ni jenis makhluk meniru Makhluk meniru Orang baik ikhtimaain ataupun dalam kita panggil Madani betul tak? manusia ni beza dia dengan murkubah air yang hitik langit bawang ni kayu batu manusia ni ni meniru anak orang Melayu kalau kita perhati kalau anak orang Melayu kalau orang Cina pera katakanlah anak orang Melayu orang Cina pera jawab kecil tak kerti bukan cakap Melayu jadi kita cakap Cina anak orang Cina kalau orang Melayu pera jawab kecil tak kerti cakap Melayu jadi, Melayu pun pada hari anak Cina betul-benar tapi kalau kita jamai hari itu orang beli anak China kalau kita beli anak Cina China kecil lagi kita dia tak reti kecik-cik tak reti pegang spi kalau kita Melayu peruk dia tiru anak Melayu juga kalau-kalau ada lah anak budak Melayu kecil lagi hidup dengan orang China tak reti kecik kecik-cik Melayu dan sebab baru dalam sebulan baru ini cerita orang betul-betul-benar jumpa di Vietnam kemaja Oh, umur lebih kurang lima empat tahun. ilan lebih kurang sembilan tahun. Masuk lautan teh, tumbi-tumbi tak kecil kecil, tak kecil tak timb gapu. Tumbi ingat ko. Dah waktu aku di India, berlaku spoon juga. Ada seorang perempuan juga daripada kapung asam. Alor dekat dengan Nepal asam. Pung itu juga. Orang Jepun lautan mengambut-ambut berjerebeknya tubik-tubik kapung takut dia berkacik juga nak berkacik lagu mana berkacik lagu mana ini meru cakap-cakap ini meru baiklah pakaian kita meru basah kita meru tutup kato kita meru ada besar Allah taala sebagai tukang buat kita belum pada hari itu ada yang Tuk Allah taala buat warming dulu supaya manusia boleh boleh duduk buat langit datum tarik kata boleh untuk mengeluarkan cahaya oksigen ujian asbagai dosia molek langit bumi cukup dekat baulah dipanggil tu ada dulu uskun anta wa zaujuka al janna cerita panjang adris molek daripada Allah taala perlu wakil tu ada disiap dulu siap dulu gabung langit bumi kalau kita gadak kak nak panggil ambo pendingak dengan golanya dengan sayurnya dengan ikan bakar hak dia hak gapo mau tahuan ada belako pas itulah siap molek baulah mau mari kaedah dia begitu Allah taala dia hormat pada manusia makhluk dia asyaful khalq makhluk yang paling mulia sekali tanah dunia ni dia si abu milad tang abu dan dia tahu pun manusia ni ya? dalam tubuh, tubuh manusia ni tubuh nafsu tubuh hamba tubuh adik kakak tubuh orang Cina tubuh nabi kita Muhammad sallallahu tubuh apa sekalikan dia ni orang okay? ada nafsu dalam tu tu semua ketuanya bila tanah air api angin empat karut tinggal tinggas tanah air api angin empat perkara ni hok tok doktor pun bilang gitu juga macam orang tu dia sebut lain sikit capo selagi so, hok tuan warigat tapi hok tok bo' moya nak tengok tok leih iaitu nafsu dia tubuh hamba ni ada nafsu dia tubuh adik kakak ada nafsu nafsu nafsu ni kejari fa ya? alhamaha fujurha wa Nafsu ni daripada nafsu ni keluar gelombang kita panggil ni gelombang jahat, gelombang mudah, gelombang molek. Faalha maha fujurha, watakuha. Dalam nafsu kita ni ada gelombang jahat, ada gelombang molek. Oh jahat tu kita nomor satu, takuha tu nomor dua. Oleh yang nikah masalahnya, blablabla dia buat kita waktu tu dia layak juga. Manusia, aku pergi ni nak pergi. Mula-mula mulutlah puluk umat. Lepas aku waktu bitlam dunia. Lepas aku mati. Lepas aku hidup balik. Lepas tu hidup balik ni. Ia ada masalah besar. Ya kita dah geger. Lepas -ge. tu amin. Yang inggeris. kini kini ya hidup balik. Lepas tu hidup balik. Tak ada dah. Lepas tu kita. Mayabang tak ada dah. Lepas tu hidup balik ni. Lepas tu mati ni. Hidup balik ni. Mayabang tak ada dah. Ngulim gunak. Tak ada. Gapar tak ada. Yang suger sah. Nggak kuasa. Ni ianya masalah besar. Dan baik kebanyakan orang-orang intelek kita panggil orang, -orang curi-curi Eropah, hok ni sa dia dia nak le kata apa China hok masuk Islam, Melayu masuk Islam, orang putih masuk Islam, baik sini baik luar negeri pemboleh kita baca buku-buku dia, atau hok ni sa dia takde kata apo. Moga mati ni tidak tanya kita. Berbab tu gak berbab tak mati. Doktor sendiri, dia jawab orang dia sendiri mati. Papada mati ni kita kita dok sekolahnya tak hidup balik dia moga mati. Tapi tuhaya kata, wa ayatul lhamul arzul ma'ita tu ahiyina. Wa ayatul lham al arzul ma'ita tu ahiyina. Wa Eh Muhammad kalau kata tak caya bahawa maknas itu pada mati ni hidup balik. Wahyak dia moga aja tengok kondok upuah mampu. Upuk mapuh keracung, rupuk mapuh ke, ke ligang kereta, rupuk mapuh ke bakar, rupuk mapuh ke berapa semus sekali hidup tadi. Lalai sebab pak ada racun pak kali hidup Lalai saya kira tak ada regu pak kita, jadi hidup kali ada saya kena ada racun, saya kena tembak. Jadi kalau saya rupuk mapuh tu, berapa kali mapuh, berapa kali hidup. manusia mati sekali, hidup sekali biar gapoi. Eh? mati itu kita dok dia, siap tak leh apa. Lepas pada mati ni Wayahum ya'atuhum Allah jami'an fa inna bihum ma amilun. Muhammad tolong ayat kak ya. Tolong ayat kepada manusia. Ya wayahum ya'atuhum Allah jami'an. Ingat tolong wayah kak weh ketika Allah taala kau hidup balik semua sekali. Jami'an Melayu, Cina, Pah, amnu, Kapi munafik, muslim. Hidup balik dah kau fa inna bihum Lepas kau hidup balik aku nak ayat sasa. Ni gua ni aku buat gitu. Mengak bakoh pakoh gua ni kau mai kan kau. Semua segala kerja buatmu, aku koyak mulai apa dah hidup balik. Asalullahu nasyu aku kutik sesto, nasyu mu lupa. Ambil Quran buka apa ni surah Al Mujadalah. Ambil juz parti Allah, kalau tujuan luka fi kafir zaujah tu situ ada ya. Yawma ya baatul Allah jami'an fi nabiun bima amilu Asalullahu nasyu Allah ala kulten syahid. Eh Muhammad tolong lomoyak kau je. Bawa aku ke pujuk Ali ore. Kalau staruh kau mu ada gitu mu tak ada. Waktu kita berano hari itu, kita tak ada lagi. Sama berano sampai 31. Belum 31, jok tu ada ada, pas tahun Islam pun tak ada. Tiket tu baru ada. Jadi kalau hok tak ada lagi, aku boleh buat mu tak kau mati. Mayat mu ada, tulang mu ada, repuk. Aku kata kata kata, jawab saja apa lepas pada itu lepas <Susuk> pada hidup aku nak banyak sesuai segala kerja buat memayang kamu tak mayang kamu curi kamu resuah kamu belasoh kamu dadah kamu ikhlas kamu gapa segala kerja buat musim mana pagi tak aku rekod belakang kerana pegawai aku selalu banyak namunnya mereka mereka ada pegawai Tuhan dan mereka ini satu cerita dia, di daripada masyarakat nanti bila manusia hidup daripada masyarakat Hidup tak tahu, tak ada air titik, tak ada nasi burah, butir, tak ada kain sorak. Semua pakat kata nak cari air tuan, nak cari nasi tuan. Cerita ni panjang lah. Babu syafa'ah, tuan, tuan semua baca hadis babu syafa'ah. Akhir sekali, orang pakat kumu, Nabi. Gijau ada, tu ada kata Allah, aku nak tolongmu awal, aku kena hamba daripada suhu dia jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, "Allah, aku nak tolong, aku nak tolong mu ayang guano. Aku mari ajak aku. apa ada air aku." Mari jumpa Nabi Nuh. Jumpa dengan Nabi mana pun semua minta mahkamah belakon jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, "Ana lahu." Dikira aku ni. Di padang mahsyar, Nabi kerja lagi untuk kita. Kalau demo tak setia Nabi, tolong Islam, ambil ambil kekuasaan ni, dikira lagu mano? Boleh jadi orang ini tak fikir masalah pada masyarakat. Jadi fikir kita nak mati. Lepas dia mati raih. Pembatas kayu. Mak, mabuk. Rebuk. Apa tu itu. pakai buruk. Tak. Pembatas kayu. Berapa lembut. Pembayar. Tidak langit bawah. Itu yang buat untuk orang. Segala apa yang ada di dunia ini. Itu yang buat untuk orang. Orang sendiri ini untuk Allah. Dan begitu. Jangan berjadi. Banda ini untuk orang. Orang untuk benda. Apa pun. Macam Tu yang buat langit bumi ni wallazi khalaqalakum ma fil awyamia aku yang buat segala galanya benda dalam perut bumi untukmu aku buat langit bumi pak dalam perut bumi fil ardi fi apa salah panggil dalam fit dalam perut bumi hak apa kita sangka dah perut bumi ni aku buat untukmu jadi bila benda ni untukmu mu diri tu apa untuk akulah untuk dah ke mana dia apa untuk aku buat untuk jadi hamu aku jangan jadi hamu syaitan jangan jadi hamu duit jangan jadi hamu lunio jangan jadi hamu gap mahu jadi hamu aku mahu kena jadi koli aku mahu jadi boroh aku sebab bagaimana kita koli dengan orang kau berkoli dengan kajian kau berkoli dengan syarikat aku, ikut tokek suruh belakang buat belakang baru jadi koli kita saja dua tu saja kita jadi koli Tuhan Tuhan dua kawai dia naknya iaitu benar-benar dia suruh benar-benar lagi buat doa kan pada hadirin semua insyaallah selamat atas dunia cama akhirat. Akhirat kena ingat molek. Galak kebiasaan tak ada akhirat. Sosialis tak ada akhirat. Demokrasi tak ada akhirat. Komunis tak ada akhirat. Free thinker ke tak ada akhirat. Ia ada akhirat ini koy nabi. Nabi-nabi ni bukan kita bukan kita pilih. Macam ambil jadi ayat macam tu. Zukor episode Datuk Aslan rakyat sini okey rakyat ni orang pilih Nabi Muhammad ni orang, tidak orang pilih Tuhan pilih kau ada orang munil pilih Nabi Muhammad pilih Nabi. Nabi Muhammad ni orang pilih Nabi Isa orang pilih apa nak Tuhan pilih, Nabi Isa Nabi Musa Ya Tuhan pilih kenapa? kerana Tuhan tahu kalau aku tak letak orang seorang so untuk ditiru maka maknusia tiru berlaku lelah ni ramai orang teru, penyanyi digus nyanyi ke artis gapo arti pakak diru belaku gapo arti gapo utama nyanyi pakak nyanyi lagu tu belaku orang-orang yang dikira edol lah dapat dia pengamuk tak tentu nak sebut ni edol lah semua artismo tahu manusia ni suka meniru Dah he masyarakat dah nak ni juga ada. Aku cakap kau untuk mutiara, yaitu Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah kau mufid Rasulullah uswat dan Aku buat nabi ini menjadi uswah jadi jadi aku jadi jadi contoh terlarda kita kan. Parah ini semua dalam banyak banyak benda. Kau nabi ajar kau nabi wayak pada kita ialah masalah ati'ullah wa ati'ur rasul -amri ya ati Allah, wa ati -rasul, amri minkum ya ayyalladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa amri minkum ni ayat ni ni orang politik pas kau gemoloh nama apa gemuloh esko mca kota baru ke dimcayo heh pucayo ha? pucayo pucayo pucayo baca ayat ni wa <laughs> al-amri minkum tapi dia sebut minggu, dia tersebut lamri. Ini penyakit kita. Allah Ta'ala sebut, Ati Allah, Mungkudah taat pada Allah. Mumu, mumu, siapa dia? Ya ayuhalladina amanu. Hei, manusia mukmin. Manusia ni Tuhan tak bagi Cina, Melayu yang dia ada. Hak dia bagi Melayu itu, kita. Huk, tuhan sendiri baginya, mu'min, kapit, menafi. Kita setuju ke tak setuju ke? Tu lah yang benar manusia sama ada dia orang asli ke sama ada Melayu ke sama ada Cina ke sama ada Arab ke sama ada orang Opotis sama ada Amerika hung apa Tuhan kira atas mukmin kafir munafik akhirat keluar bangku kubur dia tak tanya mu ka, ka, Melayu Cina tanya mukmin ke kafir ke munafik Cina Melayu semua sebut tak habis lah oh, ni orang yang memikir sikit tak dapat fikir melayu Cina para de semua rasalah ketemu kepada Allah mumung siapa dia alladziina amanu ya ayyuhal ladziina amanu dia tak kata ya ayyuhannas dia orang tak ya ayyuhal ladziina amanu dia orang mukmin aqidullah taat pada Allah wa aqir rasul taat rasul ulil amri minkum juga pada pemerintah daripada kamu ulil amri minkum minkum kau baca banyak orang bukti kat ulil tuan-tuan semua kenapa taat pada pemerintah kenapa apa aku sebut wa Buat istakat tu, Minggu terdiri tinggal punya puangan. Jadi bahasa Cili enak. Dia orang mukmin kata pada Allah tak ter. Orang mukmin tak kira munyi Arab Cina ke berapa. Alhamdulillah, kita pegang di Kelantan ni kita rakyat. Tuan-tuan semua politik ni kerja agama. orang oh, kata agama lain, politik lain tu, agama lain. Tu agama lain. Kalau kita orang Islam ni, politik adalah kerja agama. Nabi Muhammad lah kalau dia Perdana Menteri tak dia lah Perdana Menteri kalau dia ada Menteri ke orang dia dia Menteri ke orang Menteri Peran pun dia Menteri Sulu Damah pun dia Menteri Pelajaran pun dia Menteri Pertanian apa saja populi yang ada lah ni Nabi Muhammad berlaku pegang nyamir itu cakap kalau dia mati Nabi Muhammad mati orang lain boleh tiru pahak orang Melayu boleh Tapi tapi kau cerita nyawa kita Melayu tak nak tiru kenapa? Karena orang putih tak tiru tu je orang oh putih seru kita pun tak seru tetangga kita bunga orang putih Amok pergi jumpa dengan Tan Sri Lim Lim Kok Win kemarin sebab so, khabar ini aku ada sebut Lim Kok Win dia aku punya cilain no? Tan Sri dia panggil Amok suruh kita tengok universiti dia kata aku nak pakai lagu mana no? <laughs> pakai selendang nak buat Melayu pakai jubah gambar ini pun ada jubah serba nak tunjuk aku ni orang-orang Melayu pun aku bawa Islam dan orang kita Kelantan ni kalau pakai jubah lebih ingat ke Islam daripada ingat Melayu huk dia orang pun tersebut Melayu kepasangan Melayu kepasangan Melayu, Melayu cilindan tak pakai orang-orang Melayu nah? sibuk cakap Melayu berapa kali setahun dia pakai cilindan Ambo nak pergi pejabat agian ni pak kasih indah. Kasih indah kalau hari Khamis hari Rabu pergi siapa ke jumpa. Padahal mahu sebut Melayu, sini, tak bakar tak bakar. Dibakar sampai tekuk. Hmm. Serban ni, perkataan serban ni asalnya Sanskrit, Sarband. Sarban, sarban nak kepala bagai ikat. Sarban, ikat pandu, pengikat kepala, tumuk -tum semutah -tum kata panggil. Jadi ambo pakai serban, demo pakai neck tie. Neck mana tekok, tie mana ikat hupo tu lah. Kawe kat pala dan meikat tekak. <laughs> hmm. Ini oi para hadirin semua, kita bukan di kelantan Ini kita bayak adik-kakak semua, Ugamu ni politik ni terlibat dengan ugamu. Pertama Allah sendiri sebut wa ulil amri minkum, atii Allah wa atiiu Al Rasul wa ulil amri minkum. Mukna taat pada Allah arti ugamu aja taat ah pada Allah. Wa ati'ur rasul taat rasul. Arti ugamu aja taat rasul. Urut amri minkum dan juga taat ah pada pemerintah. Ugamu juga aja ah pada pemerintah. Dan pemerintah si ugamu. Sebab tu bila Nabi mati s.a.w. mati hari Isna, tanah hari Ram. Kanak tu tu siapa dia? Gati. Dia tak boleh dunia tak ada ketua tak ada. Hatta bila Nabi mati, ketua hati tak ada. Jadi, yani, nak boleh tanya itu, kena setuju dulu ketua siapa dia. Maka timbul dalam syarab, Saqifah, Bani Sa'idah, air abu boleh tanya. Menunjukkan bahawa, jauh pada hari tu lagi, orang mesti bahawa, ketua ini kena ada di dunia. Sampai kalau mati pun, tak boleh tanya selagi setuju. Siapa dia? Gati. Masyarak ke masyarak, mari, sinar obakar. Itu cerita panjang. Yang penting ayatnya, orang kata orang maling orang maling politik lain ugam ilmu sesat ayah ping dia tak sebut ayah ping sesat ayah ping sesat dia diri sendiri apa kurang bantar dia nak ikat ayah ping muka aku curi aku curi aku curi bila kena kepung bila kena kepung aku curi aku curi orang duduk suka aku dia dia curi dia tak kat lagu mana dia amat aku curi tu curi Gua dia cari Aya Fing tak jumpa aku lain jumpa dia sendiri Aya Fing nak jumpa aku kaya-kaya-kaya kaya-kaya bagaimana kesimpulannya kita dah ni duduk di ujung bulan haram. bulan haram ni awal tahun kelenda Islam kelenda kelenda Islam ni timbul zaman Sina Umar radiyallahu anhu Zaman Nabi tak timbul lagi Tak perlu pada kelenda lagi Kerana orang yang tak berapa ramah Zaman Sina'ubakar pun tak timbul lagi Walaupun orang yang makin ramah Tapi bila mari Sina'ubakar Sebagai khalifah Khalifah ni pengganti Pengganti Nabi SAW Maka Sina'ubakar kata Eh surat-surat siapa -surat tanya aku ni ramah Banyak ni Surat ni 5,000 Awad tarikh Surat ini mari bulan Muharram. Surat ini mari bulan Ramadhan. Ramadhan mana? Tahu. Ramadhan mana? Maka, Sina Umar panggil, Lalu ni kita panggil kabinet lah. Yang itu, Maka tak susun lagi. Panggil sahabat-sahabat nanti terkemukur. Lagu mana tuan-tuan semua saya ni sebagai khalifah. Gubernur, gubernur. Pok kita lantik, Gata-gata jajah yang ni kira mari surat. Tarikh ada. Tarikh Ramadhan, Tarikh Muharram, Tarikh Rajab. Tak tahu Ramadhan mana. Tukar-tuk surat banyak Ramadhan, Ramadhan mana? panbuat lagu man mako bincilah tuan kata ya kita kena ambil awal tahu waktu nabi banu jawab waktu nabi banu tu tak ada apa pun nabi banu budak kecil mak dia tak tahu anak dia mati kecil, nabi ayah dia masih kecil lagi tok dia tak tahu cucu dia nak jadi nabi jadi kalau kita ambil tarikh banu tak ada benda yang kita boleh beritahu kepada orang bahawa Muhammad ni beranok lagi ni Apa Gap dia beranok dan Muhammad buat amur pun sebut tapi tak berberaninya sebut takut dia maruh kita sini kuat menawak makhluk padahal makhluk ni Nabi beranok waktu Nabi beranung, Nabi anak emak baru adik emak awan emak tak ada apa sekarang kalau jadi kerja Nabi ni bila Nabi cakap terima Quran Umur 40 tahun dalam Gua Herod. Hasil itu. Sebab itu yang berdua sebut. Jamiah hari itu, orang tua, tua kita buat sepanjang tahun ni dua kali oh ya majlis untuk nak kenal Nabi. Pertama, maklum. Atau untuk guru suara ada seputar kapun juga pakar erit dia berasa buat baca maklum. Sebab itu nak herat. Tak ada. Panjian-panjian lah. Nabi Muhammad jadi Nabi 23 tahun. 20 program yang kita buat jamiah hari itu yang metu guru kura, yang untuk lebar pokoran law ni katamu banyak maklus nabi jadi nabi 23 tahun takkanlah kita ambil 23 kalau yang untuk mengaji cowok apa law ni kita buat hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam nabi hijrah hijrah law, law ni bulan ni ni boleh hijrah habis bulan apa ni habis Muharram hijrah ni satu benda penting berlaku dalam hidup nabi Muhammad sallallahu alaihi kenapa mana ada orang di dunia ni boleh tinggal rumah tangga, tinggal anak bini, tinggal kapung lahmeh, tinggal harpa benda, tinggal tanah air berapa. Pergi ke tempat yang tak tahu lagi siapa kerja. Nabi kita tinggal pergi ke medinah ni tak tahu ada jalan sebelah mana jadi. Tinggal bini muda di rumah ni. Siti Aisyah baru Nabi kata kahwin. Nabi kita kahwin umum ni tahu Siti Aisyah. Tinggal tu dah mana jadi bini aku. Dah tua pergi sekali dengan dia. Tidak berbakat tinggal rumah tanggung tak tahu lalu pun jadi benda belah mana jadi tapi pergi juga belah mana tengah jalan belah mana pulak dan kebetulan waktu Nabi tinggal itu pulak keluar postal kita kata postal lah radio-nya no. radio, ya radio mukha jamai hari itu kalau ada juga radio TV sohaba lah postal lah mana-mana orang sangkap Muhammad bin Abdullah hayyan au mayitan sama ada hidup mati falahummi atul ibir hadirnya sekatuh hekong itu yang hari tu piti-piti ni payo. Orang nak beli ni beranok gak, nak makawin gak, uto. Nak beli tanah sekeping, berapa? 5 ekor unto. Unto tu bateri atau belanya pertukar bayar. yang hari tu bateri semua menego ni, tak guna sangat duit-duit empire tu duit emas. Duit emas ni jarang orang bau, kadang-kadang dah jatuh, lah. habislah. Lon patu aku buat kereta <coughs> kereta punya kereta hari sekali nya rumah ada dalam dalam jahat masalahnya keluar yang penting ya Nabi kita tinggal Mekaf pergi ke Madinah. dia benar sebab amat penting dia ketahui apa biasa orang tinggal kapur ni pergi ke Singapura pergi Kuala Lumpur dan boleh balik kita kerja-kerja boleh pergi kerja balik melalui iman melalui post melalui kain ke orang macam-macam fashion macam -macam. tapi Nabi Muhammad pergi tak ada paspor tak tahu berapa hidup menjalankan cerita ni panjang jadi benda lagu ni lah perlu kita bongkar kepada masyarakat supaya kita dapat tiru orang yang Allah Ta'ala sendiri suruh tiru iaitu memperjuankan Islam tanpa mengiru tubuh badan tanpa mengiru nyawa tanpa mengiru berapa para semua. Siapa ada ke kita ni? kapung kita tak usah kapung kursiah lah keo kelantanlah. Adakah tidak orang yang tinggal jual lah aku rumah ni tak ada balesah kau ni. Aku nak jual tanah kecil tanah aku rumah ni tak pinggir hendak bin nak gidut lain apa. Balesah tak ada sini. Adakah kau tahu tu? Banyak ada, tak ada buku Quran, tak ada orang bang tak ada bunyi kabar, orang bang bunyi doso. Kau orang ngaji pun tak ada tak ada hidup aku kapur, nak hidup ke apa lain eh? dengar seorang anak-anak boleh pergi semayang gapur. tak ada tu di Kelantan tu di Kelantan kalau negeri lain kalau lagi teruk negeri lain tak apa dengar ban dengan bab tak, tak apa sumpah kalau dengan ban pun kalau main apa tu buk daun dia main buah apa tu kadang-kadang tu ialah ban baru dah ban dah kopi ini cerita kamu tahu lah tapi tak, kamu tak boleh royak nak buruk orang tak boleh juga Tapi nak royaknya Nabi kita Muhammad setara tu hidup dia dia rela tinggal bini tinggal rumah tangga tinggal kampung lama, tinggal segala-galah asalkan dia boleh bawa ugam dia tepat ditunjuk je lah Madinah kenapa Madinah? ha kenapa Nabi tunjuk ke Madinah? jawabnya rupanya Nabi kita ni padalah sifat dia orang panggil apa-apa nak Nabi Muhammad ni ada 4 sifat dia. Amanah, fatanah, sidik, amanah, fatanah, tabligh. Dalam 4 sifat ni ada sifat fatanah, cerdik. Orang Islam ni ni orang cerdik. Kalau tidak cerdik tu orang Melayu. <tid> Kalau orang Islam cerdik, kenapa? Nabi dia cerdik. Cerdik lagu mana? Nabi dia duduk Dah orang Arab ni, jauh zaman Nabi Ibrahim, beribu tahun hari tu lah. Tiap-tiap tahun dia buat ajim mekuh haji Haji ni bukan dekat Nabi Muhammad dak? dekat Nabi Ibrahim yang itu. Berapa puluh berapa ribu tahun tak saya nak punya tahu. Bila orang Arab pergi ke Mekah, buat Aji, Nabi bi amek peluang jumpa ngini. Orang pengin ngepin. Lena pengin ngepin. Arab panggil dakwah. Tapi orang Arab jumpa, memperkenalkan diri, tuan-tuan semua saya ni nabi. Ada hujahnya, ada ayat Qurannya. Hak terima, huk terima tapi hak tentu tiak tiak tahu nabi kita belik gi ke kemukhemo lelol ni kalau kita kepada aku krimuh, lah kemulah tiap-tiap khair musabi di jumpa memperkenalkan dia rasulullah sallallahu akuna muhammad rasulullah sadaatu jatik dinab bagi soalan nabi kita jawab apa saja soalan nabi jawab dia jawab tu memuaskan baki lagi dengan sebab benda ni hak baru timbul mak banyu orang awal nabi setengah terima setengah tak dalam banyak-banyak orang ni hak terima ni jelah orang daripada medinah Orang Medina Trimo ni, kerana kapung dia ada terbar. Yahudi. Yahudi ni asal duduk di Yaman. Lalu dia panggil Yaman lagi negeri tu. Oleh kerana masalah-masalah tertentu, masalah sosial, masalah, apa nama masalah sosial kita panggil ni, masalah ekonomi ke apa. Lama-lama dia berpindah daripada Yaman, mari duduk di Yassrib. Yassrib ni namanya Medina Akhir. Bila siapa di Medina? Medina. Yahudi ni mengajar. Apa kita mengajar kita Yahudi ni orang panggil ahli kita. Malam-malam dia mengajar Taurat. Bila-bila dia, dia mengajar itu, tutup puak-puak Yahudi dia. Tapi orang Arab, yang arak, orang, yang bina sendiri, orang panggil Aus dan Khazrat ni, dia kena dengar kata. Gapoh, Tudbah, dia mengajar. Dalam banyak-banyak, Yahudi mengajar ke orang-orang ijelah. Akhir zaman, akan timun Nabi. Dalam kitab Taurat, yang baik, Taurat baik, disebut Akhir zaman, akan timun Nabi. Upo Nabi tinggal rendah Nabi putih hitam Nabi gemuk kuruh Nabi gigi dia jarang kau. Apa dia kembar kau. Bulu kening dia apa tahu kau. Begapa semua dah oh goyang. Ya'arifu dah hukum. Ya'arifu dah abnak ahum. Yahudi dikenal Nabi Muhammad dalam kitab dia. Seperti kena kenal Kaki Nabi panjang mana. Kepek ko berisi kau. Apa ni na, jari Nabi jenis, jenis berisi kau. Jenis betulan kau. Semua adalah kita tahu dia ada anda sossop pada bina orang Arab do dengar lama-lama bila Arab ni hok dengar bina pergi Mekah wak Haji jumpa Nabi dia tengok eh dia kata yo lede ni hok tunggu dekat wayang ni yo lede orang dengan bulu keningnya bulu kening Nabi itu, betau ko ada ada ngateng ko dengan, dengan pipis dengan pipis dia dengan jeban dia sama mano janggut sama mano putih hitam gemukku hatta tapak kaki Nabi semua sebab ada leper ko apa-apa apa kepek kau gapo semua dah tahu. Jadi bila bila pergi Pemdin tu jumpa dengan nabi-nabi waya saya, nabi akhir zaman. dia kata. Datuk guru kita nak waya dia ledah dia ni. Datuk guru waya mana-mana orang tidur dia menis. Mana Datuk Yahudi dia benar tidur waya kat orang, mana-mana orang tidur Muhammad akhir zaman ni menislah apa perangai. Menislah campinglah kau menis. Ada kata pada duduk dengan kat orang, baik kita ulah dia. kita tahun yang pertama ada 3 orang tahun yang kedua ada belah-belah 70 belah, belah, orang semua sekali wak wakfuk ni balik ke mdina buka cawan ni kita panggil dia mdina Nabi lati An-Nuqabat ketua-ketua tu Nabi lati mung ketua kapun ni mung ketua kapun ni mung ketua mung, ketua ni dia panggil nakib paklal ni kita guna kataan nakib untuk peringat balik setelah lama orang ni lah bila balik ke mdina wakfuk tu dah Muhammad kalau kita dengar dengan guru. tu Jupolah kita di medina ada di bekal waktu Nabi Sapa di medina tu tiga hari turut-turut Yahudi medina raya bawa ketua mu ke Sapa Yahudi ni raya ke orang medina bawa ketua mu ke akan pergi dia sendiri tak boleh meneh tapi dia mengajar dia keting maka orang medina ni pagi-pagi pergi -pagi, berah bera kapung saniahul wida' ni kan. Giber kapung. Sapa tengah hari tak mari balik. Esok kan pergi pula sambung munggu munggu tuk -tuk, bula, ayat, menabi Muhammad ke hari. Hari ketiga Yahudi oiat hang ya lah tu. Nun hok mana belem-belem ka de. Gi sapa juga. Sapa-sapa di minum orang ramah lalu dah muga hok baru masuk Islam, hok hok lama-lama, hok hok kepin-kepin orang hok balik bekoh juga. Ama, siapa kem, siapa di mana orang yang pegang tali untuk Nabi Muhammad tali hidung utto ni, di orang ni hege di komodio orang ni hege, masing masa hege di komod, U Muhammad Rasulullah tak adok budak-budak nak tidur, tak apa semua sekali. dia sekolah Nabi Muhammad tu nak tidur, cakap nak tidur. <laughs> akhirnya Nabi kata gini lah, dah apa inhamak murah. Nabi kata taso taso do, taso de hege utah kulah. Lok utah kulah butir wano ikut dia fainna ma'mur ka kan unta aku juga sebagai unta ada ada menggawa dia bawa <laughs> akhir nabi kita untuk tu berhenti satu tempat tepat untuk bukti itulah masjid makah masjid medinah lalai masjid medinah lalai ni tepat untuk nabi terus situ bila terus situ nabi tanya lalu tanah ni tempat unta aku bukti tanah siapa orang ayah ya rasulullah anhum ana yaktai dua orang bawa mati dengan anak dua orang sahdun washeil ada adik ada abang nama Sahal adik nama Suhail Sahal makna murah apa mudah Arab berbuah nama anak dia ni ni hak nama mudah hak ni berbuah mudah Sahal dan Suhail Nabi kata gini pergi kiru dengan wali dia bapak darah dia apa aku nak bayar nak bayar habis lu poket okay, ambil duit bayar tanah tapak masjid para ni sumo pak londo ni kita kajian yang mau kantan ni ambo yak pada pegawai kalau orang mitot mitot duit kajian nak buat derm, nak buat masjid jangan buih jangan buih jangan buas jangan aja bui biar dia buat dulu masjid pak kita sokong sikit-sikit atu cari ambo buat kerja bukan tak ada duit tak ada, tak ada dunia ada gua duit demo bayar tak di mana duit ada tapi ambo belah-belah bui -belah, duit tak mau nak didi saya rakyat Ambo menderma. Kita nak cari duit lah ni nak makan sekat dunia. Kau ada lagi pakar karat nah? Coba fikir boleh. Kita nak cari duit lah ni. Cari duit lah ni tanah fadilah, kebun getah lah, rumah sewa lah, penceng lah berapa. Takkanlah kita nak makan sekat dunia. Ya dunia sekat 70 tahun, 20 tahun lah. Ambo 75 dah baru nak mati tak jadi dah. Tak jadi baru dia. <laughs> sambil lagi tak dapat mati tak apa oh ia, ia susahnya lepas pada mati syugur pada laku hoti masalah Duk takut mati lah kau tak takut kau sakit kau tahu rumah ya sepatutnya sakit rumah ya munggu dekat nak mati balik hari hari ini kesimpulan anak bayiaknya Nabi siapa dia bina itu ramai dia, dia tu, kau jadi, a, jadi jadi ahli kita panggil kalau lepati jadi ahli ramai dia kerana 2-3 tahun sebelum itu Nabi duduk kepen di Horat waktu Nabi kita jumpa di Medina jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad kena ngepen jangan duduk ketuk guru jangan duduk lubang setiap orang tanggungjawab ngepen ngepen lagu mana ngepen bahawa kita ni, hidup tak ada ni kita ada duit boleh makan ada tanah padi boleh makan ada piti boleh makan kalau tak boleh kita curi boleh makan kalau curi pun kenyapur juga tapi akalat nak buat lagu mana akhirat kelak soh do kita ni akan dihidup balik akhirat. Yauma yub'athumullahu jamian fa innabihim amaduhayaa baca tadi. Dan kita perlu sebutlah tahu Malik Yawmiddin. Ar-Rahman, al-Hamdulillahi Rabbil al alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Tubat kita wa waji. tu, wajib. Luqra' 30 juzuk tu tak wajibnya tahu. kalau Allah sunat. Dah apa pun sunat. Keftiha ustaz Kenapa? Selalu banyaklah kanunya tapi tentu ya Peringat pada manusia Tuhan yang berkuasa penuh Hari pembalasan Kita mengaku lima kali sehari Dalam pihak kita ni Munghi Tuhan aku mengaku bahawa mulah yang berkuasa penuh hari balah Balahnya dua ya Balah jahat neraka Balah baik Jadi belah mana supaya kita di akhirat keluar Menjadi ahli sungguh mana? Cari piti Cekera aku boleh bawa ke akharat cari pitih nak megok ko um, amak upo ko gapo pun cari dah pitih banyak mana sekalipun tu tak lagi. asal akan pitih tu boleh bawa pakat akhirat melalui padah kita cari pitih seperti tadi kita skim kajian akaun tahun ini. kita buat skim kafalah takaful baynya bay bang takaful kita buat Kifarlah. Ambo berkata kifarlah. Baik, kifarlah ini. Kita bayar ke bank berkurang 3 juta. Bila mati, maka bank bayarlah. Bayar sebagaimana disebut. sebut boleh sekejap tak ada 2,000 lebih. Baik, tak kira Ambo. Ambo boleh juga. Ambo akan boleh juga kalau Ambo ambil-ambil borang dia. Tapi Ambo juga lebih berfungsi. Usia. Usia aku. Saya aku ni Aziz saya ni Aziz bin Nirmak bila mati maka orang bagian kepala saya ni saya nak sedekah pada sekolah nak sedekah pada ada apa ada kakak pun orang meski kalau buat lagi tu tak ada apa-apa ada apa ada apa jadi Alhamdulillah jadi soalnya yang sekali orang ni orang tu akhirat orang betul benar piti boleh kita kita boleh balik pada paki meski dalam Islam panggil Amfir Amfakum dari marzqanakum, dan amfakum dari marzqanakum, dari khabir an yati ahdakum al-mauf. Fayakurabbilawla akhrtani ila adalin kariq, fasyadq wa akumna salihin. Niaiyah, niaiyah surah surah almunafikun. Dan amfakum dari marzqanakum, dari khabir an yati ahdakum al-mauf. Mungkin amfak, amfak rezki akum wakum. Tuhan tahu dahulu yang saya piti. Cita kalau diri yang kak orang wah diri yang sebuti, tak apa saya tapi ku piti seria saya diri yang sebut god waria tak saya tapi duit seria saya terperang dengan orang ha? apa aku tunjuk kok tu kata aku nak minta mu infak dermo bukan haritamu haritamu aku beri kamu, dia bakit petang lagi memang sebagian daripada seki aku beri kemu tu aku nak minta mu infak min qabdi ayat ya ti ahadakun maut jangan redan mati mari Jangan beri dia mati mari Belum pada mati mari Mereka kena infak Infak mana kita buat kanak pahala Kita mari sini Dengar baca ramu Waktu bik duit minyak Minyuk mutu Lillahirah ta'ala Tak ada apa Boleh pahala Kita ada mutu Tak ada orang okay, belakang mai makcik Makcik duduk atas mutu rambut Boleh pahala Mutu kita Kau susu leluh kita Ketua kita Kau berapa Habis fitih Lillahirah ta'ala Kita boleh pahala kalau tak payah kita keringin suruh, apa dah? black Siang malam, pagi kita yang melaikat yang daripada kita sebagai pegawai Allah SWT, dia. Iman, kita panggil Allah ini. Iman, terus, terus. Tak payah kita tulis borang ke apa-apa. Kiri-kiri. Oh, kita tadi. Pas semayang isya. Sudah semayang isya, tak melaikat ambilnya, dia semayang kita. Melaikat. Kiri-kiri. Oh, gih Tuhan. Tuhan terima, kau tak terima, tu dia. Kalau si, tak ikhlas, dia terima. Tak ikhlas, dia menyarap balik ke muka kita. Orang tanya Ambo. Orang tanya untuk guru. Nabi kata kalau Tuhan tak terima bayar kita, dia nyak balik ke muka kita. Tak ada berasa apa. Kata-kata muka muka keren. Muka banyak penduduk yang kena nyak. Dia keren, keren potong kaki, tak pakai kaki. Tak pakai keren. Dia dapat batu, cabut batu-batu. Kaki malik -malik. Nah, itu malam-malam. Itu begitu juga. Jadi ketimpulah apa-apa ini semua. Masalahnya, Ya kita nak ke Islam ni. Eh, Islam, ibadah Islam, muamalah, Islam, politik, Islam, keuangan, Islam, ekonomi, Islam, sosial, Islam. Kan Islam sahaja boleh buka akhirat. Bangun ke kubur, adakah kau tahu bang ke kubur jari sepuluh. Air ke setitik, tak ada. Nasi ke sebutik, tak ada. Kain baju ke selat, tak ada. Selanjutnya boge. Setiap Aisyah kata, Ya Rasulullah, agak selanjutnya, tak malu. Bang. Oh, Nabi kata, agak tak cakap malu dah. Cakap cakap cakap, tak ingat aku malu, malu tak ingat dah aku ni juga aku, aku. dia bilang pakai bunga beli nak minum air kawasan mereka terjaga mereka tolong Nabi kata apa, apa? tolong tu umat aku tu mereka kata ya Muh, Muhammad aku tak mati mu mati emu umat mu tujuh puluh tiga tujuh puluh tiga tak mati aku tak mati aku nak seke-seke baik Melayu baik Arab baik Cina baik Negeri aku nak sawah-sawah apa mana sokong mu mana lawan mu kok benda kau macam orang ni kita nak gua ni ada kakak tiga tu cuba fikir nak gua gua ni nak balik kapung kapung tak ada abunya apa sahaja apa jadi pada masyarakat tak ada lah nak kor kok kita panggil atau orang yang tapak gak tapak geng aduk walau lo ya tak ada tapak gak tu seingat orang nak kor kok kita tapak gak aduk nak kor tapak gak atau ni maka kita sanggup balik itu malam-malam yang -malam kini adik kakak nabi kita bangun blue dan nabi kita berdoa dalam banyak-banyak doa dia wa ilaika anamtu Allahumma Allah Allahumma alhamdulillah Allah anta nurus samawati wa al-ardhi wa anta la ilaha illa anta qayyusunul hamd anta alhaq wa wa'dukal haqq wa wa jannatun wa an-nabiyun haqqun bika amantu wa alayka tawakkaltu Wailaika anabtu Wabika khasamtu Bila hari Tidak orang tidur belakang Nabi basang dengan Tuhan dia Allah malaka aslam tu Hei Tuhan Kerana mula aku Islam Wailaika anabtu Daripada mu akan balik Aku nak balik jumpamu Wabika khasamtu Buat temu Aku nak balong orang Kita nak balong dengan Amnum Amnum tak ada nak balong dengan kita Bukan kita nak sadat tapi Pasalah nak orang Wabika khasam tu Dengan sebab mula Aku balang dengan orang Aku rela balang dengan orang Aku buat Atu jadi, dia dulu Jadi orang ini semua Benar-benar Sakut pada hidup Nabi ni Kita kena tahu Jangan duduk Orang mengaji Jangan pondok yang tahu Kita kapung Kita tahu Cara-cara kita kapung Dan mereka ni makin ramah Alhamdulillah Makin ramah Makin amal Apa nama ni Ambulgi kemarin Kepulung-kepul jumpa Tansri Limku Lim Kok Wing -Win ni dia panggil Ambo pergi jumpa Tengok Medi Besti dia Ambo kata saya mari Tansri The Tansri jemput Ambo saya nak jemput Tansri pergi buat ni Universiti di Kelantan yang peliknya Universiti ni ada difficulty, praktikal semua daripada beri daripada 90 buah negara 90 buah naga hidup situ tanahnya tak lapar 20 hekar Ambo tanya macam kali benar Ambo kata 20 hekar kata tak lapar belah Ambo dia benar macam mana Menteri pelajar tinggi tiri minta mengaku tanah 300 hekar dia ni buat universiti 20 hekar tak lapar ni lewat ke beliau aku beri dia waktu zaman datang asri dia beri tanggung tak buat apa-apa kele minta pulak 300 hekar <laughs> jadi lepas tu Ambo eh? saya tanah seri saya buat Baru dua bulan saya buka satu sekolah baru namanya Tahfid Science Makha di eh gendong gendong apa? Pasti gendong. Pasti gendong. Lah. Pasti gendong saya memang. Pasti gendong. Ini kita belanja 10 juta lebih. 10 juta lebih buat bangunan. Tonton bukit tengok saya tengok put keju Betul betul bangunan moden yang kita panggil. Situnya pada pada itu mesti 3 A atau 4 A berboleh masa dan hapa keraan bila hapa keraan sesak kalau mari apa lemkok lemkok lemkok mari buka sekolah mari universiti pula kita nak syarat kalau masuk sini mesti boleh-boleh hapa keraan sikit, sikit lagi gak, jadi tu laki orang apa pun hapa keraan jadi tu kemulu orang apa pun hapa keraan jadi menteri besar pun kena hapa keraan DO kena hapa keraan orang jenayaku kapu kena hapa keraan insyaAllah kerantan ni jadi tumpuan melakang kan sana hapah Quran sini hapah Quran orang ni bila hapah Quran dia berasa dia bertanggungjawab jaga umat wa ta'ala yang meyambuh dek kakut Quran ni orang tak apa. orang yang kalau hapah Quran apa, kalau tupuk berusaha-usaha takut kita nak hapah Quran tak ada orang yang kalau ingat Quran boleh pahala banyak tu tak ada. ada orang yang takut kalau, kalau tupuk maka orang hapah tak terpiyuh orang ngaji pada pun nak beritilah minta al Muhammad ibn Ali ke Ahmad ul -ul. itu Al-Fiyah Al-Fiyah lam tamim Ibn Khad Sheikh Khali buat kamu hapa tiga tu orang yang tak peluang tunjuk pada kita ni hapa Quran tak ada tiga tu, tu. tu. lho ni budak Cina hapa Quran pergi ke benua Cina dua kali dah dia pergi ke sebuah masjid yang dibuat oleh Saudi Cina hapa Quran saya suruh dia baca memanglah lidah Cina ni Al-Quran ni kan beku idah orang Melayu lah jadi dia baca Quran ambo tegur jadi alhamdulillah dia bosak gemeroh ambo bosak gemeroh boleh tegur anak Cina di benua Cina baca Quran akhirak kalau ambo boleh sebut ya Allah itu aku aku tolong hamba mu chino negeri Cina apa Quran jadi kesimpulan ya para semua kita nak pada Islam jangan ada kata agama lain politik lain kalau dia mau kata orang lain-orang lain, kamu tanya dia mau, ketika Nabi Muhammad ada, siapa dia yang jadi Menteri Keuangan? Siapa dia Menteri Peran? Siapa dia yang memilih Peran? Nabi Muhammad. Menteri ke ekonomi, Nabi. Masalah ekonomi, masalah ekonomi. Rebo tak rebo, halal tak halal, duit halal, duit haram, duit rebo, hara, duit apa-apa, semua Nabi susah. Menteri, datang Menteri Keuangan. Apa masalah peperangan, kira askar lantik, Panglima. Buih berderum. Buih wusiak. Apa dia? Apa dia kata Nabi Muhammad? Jadi, jika itu dia, dia panglima. Jadi, segala urus yang hidup ketika Nabi ada, Nabi kita berlaku jadi urus. Tidak orang Korea. Lepas itu orang Jepung. Ada. Nabi Muhammad. Berkata, Misal, sabar, sabar, sabar. Dan berapa? Lepas itu tidak agama dan putih. Dalam Quran sendiri pun sebut, Kutiba alaikumul qisasu. Kutiba alaikumul siyamu. Tuan-tuan baca kita Arab dia panggil Syekhuddaulah sekolah dan nikah dengan setiap sub apa nama doktor Yusuf Perdawi sekali sebulan kita buat-buat wakil anak ni kita buat usrah kita baca buku ni di situ tulis itu yang kata dia dalam al-Quran ada kutiba alaikum siya diwajib puasa maka kita puasa berdasarkan pada ayat ni tapi yang pelik dalam Quran juga sebut kutiba alaikum qisafu diwajib qisaf apa sama-sama kutiba kutiba alaikum usia wajib bertulis atas memposa maka kita posa lah berdasarkan pada ayat kutiba tapi kutiba alaikum kisah tu ada juga kisah makna hudud kita panggil hudud di kita Kelantan kita buat hudud tuan-tuan tahu dah kita buat hudud kita panggil Tukgu Pondok kita panggil Pensyarah Ekonomi kita panggil Hakim kita panggil aloya, kita buat hudud habis tak salah sama dekat Dekat RM300,000 juga tambah orang Bayar hotel Apa semua sekali Ya siap malam Yang berhormat Perdana Menteri tu. Mari ni Kelantan Boleh apa? Soh pula tu Eh dan Boleh acaman Kalau Kelantan buat hudu Kita akan bertindak Surat bertulis pada Amor Pakhlele ni ada surat Jadi kita nak buat lagu mana Kita buat hudu Dan lelah dari adik kakak Tengok bompok menyamu ni kau kurang ke kau tambah? Tak cakap nak. Tak cakap nak buat polis. Polis dengan, dengan alat dia, dengan orang dia dengan berapa? Kemarin seorang bekas ketua polis Filipina, Al Albat Albatma. Datuk Albat Albatma. Ketua polis. Ni tolak dia furpok mati tadi. Pak Aki koma mati hari ni sok khabar ini ada. Semaring mati. Ambo boga apa apa panggil ter, ter terharu ke ataupun tak lah. Ayah kena buat pulak, hidup kena gaya pulak hidup. Paradise semua huluk ni bukan orang yang buat, hak Tuhan. Manusia apa Tuhan buat? Manusia Allah Taala tahu. Orang ni ada setengah dengar kata dengan nasihat. Setengah orang apa sabju tu, kita nasihat dia dengar. Tapi tidak semua orang dengar nasihat belakang kalau tak dengar ni kak? Sah buat atau sangat ataupun basket. Begitu je. Ya. Kau panggil udud ataupun tahzir. Maka kenapa apa salah betul? Kerap seorang dua tanya di kantai, ni pergi pada bola tani kudung pergi kedai tani kudung pergi surau tani kudung peri habis lain. <laughs> bila curi dak sebuah kapus putih kapung, gedebak aku berlaku. Kain maihum aku kain mai Eh bila nak kuat? Kau tengok-teng-teng pergi teng teng teng pada yang pertanyaan kudung. Gepada bawah yang kudung. Kedah tangan kudung. Saya nak curi. Peringat juga yang kudung. Perih. Tak sif. Kerana dia pun nak curi juga. Dia pun nak curi juga. Curi apa lah. Bula. Curi pegawak, orang politik lah. Bula. Ini benar jadi. Masa maka ingat. Loh ni timbul dalam sebulan. Pada timbul. Timbul. Orang tahu anak bulat-bulat tahu pun. Tengok sokak bagi dia boleh manusia ni tahu anu tali pusat ada lagi Tak coba tak ada orang tengok tembok tak kejut tak ada org boleh manusia ni tahu anu atau aku saya tengok TV malam-malam tu lima lima buah tu gila anu lima ni makhluk ganas lah tapi ni anu dia gila dia dia gonggong waktu -gong, itu dalam tempat ni sayang kanu org ini cepat kepikat tahu cacat apa dok jadi hok lagu ni orang lagu manun sebab tu kita di Kelantan ni sekarang kadang kita mampu segala lubang-lubang maksiat ni kita sekat belakang bukan sikit permohonan nak buat nak buat apa naik kelak kita panggil nak pak judi apapun, yang kalau kita benar buy lesin sesuai lesin so -so kita apa ribu Kelantan ni meski dia mau nak bayar lesin judi mungkin benar tapi kita dah Asalkan duit haram dok. Kalau punya kabar kata menteri bersalapah kan dia gila beras ciput seorang. Kata kemakai duit haram dok. Itu benar ni kita kita kita ikrar dengan Tuhan, in salati wa nusuki wa mahaya Ni baca belako Cina Muslim pun baca, Melayu Muslim baca, India Muslim baca. Semayaku, aku, hidup mati aku kerana Allah. Tu ikrar dapat tu bukan dapat tu email tak ada tu email tak ada tu kita kata lho, tu tu. Akhirat kelak tu yang kata menakan nim kecek ikrar tadi pula budak papa mulut <laughs> Ingat boleh kau kita baca asma so, akhirat kelak tu yang kanyo. Membaca ada in salati yang baca. Apa isi tinggal aku ni. Mayat aku aku no. ekonomi aku aku putih no Apa mahu sebut wah hidup aku hidup bukan mana nyawa hidup kita panggil aktiviti. Aktiviti hidup aku. Aku meniaga, aku buat politik, aku buat mahu tangguh, aku jual, beli, berapa, bolehlah untukmu, eh, Tuhan. Nak untukmu lagu mana, tahu lah, nih Jadi, ada-ada semua. Ingat hal tu tu. itu. Segala soalan, soalan, kalau nak soal, kita boleh jawab belakang. Dan cikgu, kalau kita jawab ni jawab ke orang, sepulang kita jawab, Tuhan, akhirat dulu. Akhirat kalau kita akan dijawab, di soal pulak pula, akhiratlah kemudianlah tusalun yaumain ain kamul akan disoas-aos segala nikmat nikmat sehat nikmat mata curuh nikmat telinga tajam nikmat otak cergas nikmat selitulan nikmat harta semua nikmat aku bagi kamu ni tidak bagi saya saja benda ada bila kamu mesti bayar ada kekiranya akhirat ah, ni yang menyebabkan kita tak sedap duduk pergi masuk kampung tu balik kampung orang marah tak marah pergi juga ni kerana kita takut kena soal akhirat kelab. kalau rasa apa pun tak syarah akhirat dah kan apa orang tak cerama ayam macam apa orang tak ada orang teruk, itu dia punya masa memang jawab ya kadang-kadang Alhamdulillah ada orang turut dia makin banyak makan banyak Alhamdulillah turut dan supaya apa namanya kita di Kelantan dan ini pula Alhamdulillah kita buat program-program banyak tolong rakyat kita dadang rakyat Alhamdulillah dadang rakyat waktu mula-mula kita bertang di Dewan 4-5 bulan dulu kak. Pakat Maruf pula aku maruh buat ada kaya maruh buat apa dia kata baru nak buat tu boleh pergi tinduh kaya baru nak buat tu boleh pergi tinduh kaya adang kaya adang kaya piti mana kata ikut kawan susah biasa kita ni kalau buat adang kapal sahabat nanti buah dulu baru boleh bagi piti kaya baru duduk sodok tanah tu boleh bagi dah piti kaya 200 bulan ikut ok dia kata, not ngepe, not ngepe. kawan kawan-parti, kawan, parti politik pun dia mahu juga. Dia mahu parti politik, ya, dia mahu bobo, bobo, bobo baju, tak ada haci, dia kejap ke apa, dia tak ngepe. Baju, kapun tu, cat haci, kejap ke apa, dia ngepe. Kalau dia mahu ngepe, kawan nge juga, plek susah pun. Ini kalau dia buat, boleh, kalau dia buat, maru. Itu para orang-orang, para orang-orang, tak Mudah-mudahan, sama ada Nabi berhijrah, sama ada Nabi berisra, sama ada Nabi bernazul Quran, sama ada Nabi berhukum. Apa saja pun menjadi ingatan kepada kita bahawa satu masa nanti kita akan berjumpa balik dengan Nabi Muhammad SAW daripada Masyarakat. dia tidak semua umat dia akan di jumpa belakang. Ada umat dia yang di halau ada umat dia yang dia terima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوك المنسلين سيدنا ومولانا محمد أهل وصحيح معين اللهم ربنا وردنا أنفسنا وإذا انت عقل لنا ورحمنا لنقل لنا نقل لنا وقل لنا وتدعي لنا لنقل لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك عليهم اجمعين وادفع عنا شر عاد عدائك اللهم عليك بالاصرامنا اللهم اللهم عليك بمن هتك حرمانا اللهم اجعل كيدهم على نحورهم اللهم اجعل تدبيرهم عليهم تدميرا وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وعنزل عليهم غضبا وكف ربنا إناك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عتاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير <تصفيق> ataulah dia ucapan amanah pesanan apa namanya ceramah yang disampaikan oleh teguru kepada kita sejak Jadi begitu yang dia lebih menjamurnya bagi kita pelis terima kasih banyak kepada yang semua guru kalau dah dia sudah tercakap tu dia mungkin kita berjaya kita buat nak buat lagi kerja-kerja lain supaya kita ni boleh mengagarkan kita ada kita sumber amal Al-Aman, Al-Aman